Követem kitet és belépek az irodába, ahol a következő dolgokat találom. Fernandó a bátja fölé hajolva a padlón. A tekintetem felemelkedik és az asztalon landol. Ott van egy másik tárca jelvénnyel. Szentég. Átmegyek az íróasztalhoz, felkapok egy pár kesztyűt és egy táskát, mielőtt átfordítom, hogy kinyissam. Andrew jelvénye. A meghívó, hogy menjünk Andrew házába.